59. SMS-t küldtem Kresznek, hogy tudassam vele, itthon vagyok. Visszaírt, és azt mondta, hogy ez megkönnyebbülés a számára, amitől én is megkönnyebbültem. Nem tudtam, mire csak. Látni akartam, mégsem terveztünk semmit. Az első beszélgetésünk során nem. Volt némi távolságtartás közöttünk, egyfajta merevség. Megváltoztál, Harry. Pedig nem érzem magam másnak. Nem akartam, hogy azt higgye, megváltoztam. Egy héttel később néhány barátom vacsorára hívott. Isten hozott itthon Spike. Artur Haverom rendezte a vacsorát. Kressz az unoka hugommal, Euginnel érkezett, azaz Eugjal. Mindkettőjüket megöleltem, és láttam a döbbenetet az arcukon. Azt mondták, teljesen más embernek látszom. Testesebbnek? Nagyobbnak? Idősebbnek? Igen, igen, mindezek. De valami más is, amit nem tudtak megnevezni. Bármi is volt az, Kresszida ijesztőnek vagy taszítónak érezte. Megegyeztünk tehát, hogy nem újítjuk fel a kapcsolatunkat. Nem is lehetett. Nem lehet folytatni a kapcsolatot valakivel, akit nem is ismersz. Ha továbbra is randizni akartunk volna egymással, Márpedig én mindenképpen szerettem volna, akkor előről kellett volna kezdenünk. – Hello, Kressz vagyok! – Hello, Hez vagyok! – Örülök, hogy megismerhetlek.